اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم <تصفيق> دو پانسو سمرد د سورې شورا وکذالك او حینا الیک شونګنن ورځم ګوسه د جناب محمد صلی الله علیه و وسلم د سیرت په اړه کې د حدیث په مخه خبر اورال سوال وا د الله وفازو کرم چې د ریکانو پوری نبی صلی الله وسلم غار حراء یا جبل نور کې د الله بندگی وکړه به جبريل د انسان په شکل باندې ورترغه او د سوره علق په ایت ابتدایي ایتونه بیان کړ رسول الله وایي کول راکته را شو خدیجه تر کوبره دا ورقم له فلخ ور له جزوه بر خاول من د شه حالات راغه بيد غیر دونه تسلی رسول الله له کې استغونا او د خلوت مسله او دا خبره ذکر کول چې شپک اقصن د وه ان ذکر کړه کلب د زړه کې الله خبر ور واچوله کلب خوب په کوم مسله نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړه کله بجبریل د دحیه تل کلي په شکر باندې راغې اې د اول باندې شي کله د معراج مسله او کله ورسره الله بري راش خبرو وکړه نن په دا خبرې چې په نبی کریم علی صلوات و سلام باندې کوم خلکو اوله ایمان راوړو او دله نبی د مکه مرکز ورې ځان له انتخاب کې او درینده من چې د مکی مشرکان او د محمد رسول الله په با حرکتونو باندې ولې څ اثر نافوست رسول په دې مقابله کېړي په اول وخت کې او کم کالونه چې د نبی کریم سره السلام ابتدايي او کملګور ورمن ایمان راوړو دغه اعمال سو زمونږ د سلف صالحینو مجلثونو کې به فرق دی دی په هر مجلس کې یا اکثر مجالس کې به د محمد رسول الله تشکر کیږي دا تشکیره وکړه چې د شه نبی صلی الله علیه و سلم په دغه کې شرکت وکه او چې څمره ملګري وو سره و دا ورته حرکت وکړو که د شپې څمره ملګري شهیدان شو او څمره زخمی شو جنبه مقابل له څمره تاوان وروړو او څمره سیران او څمره به یک مردار دا تشکیره وکړه زګبه د هغه خلقو په دغه مجالس نورانیتو نورہانیت زیبایی بوهه با یو بل سره بچ مخام مخ شنو سلفه یو بل بیداو ویل ول عصر سوري عصر به ویل چې اخل وګوره انسان په توان کې مګر بل څلو شین ومنه داوان نه بشکي سي ایمان باندې چې سړې په الله باندې ایمان روي او خپل عمل د رسول الله د سنت برابر کی حق باندې هدرېږي او کله چې دنه مشکلات رشي رشيږي صبر زمونږ اوس اوس په مجلس کې ټوله تشکر د دنیا کېږي څمره دکان نه دی څمره بشي الکفسلو <القا> وافسلش کو وانافسلش شمره گاڑی دی شلی پیدا کړو شمره پیدا شي د دیوجن از مونږ بریزلونو کی رڼا یې نشته خواندم نشته پریشانه نه ندی زګ نظر رسول الله تشکر کوونه د اغره صحابه او تشکر کوونه دین خبره کوي چې والد دینه شي دنیا دا او دنیا دا او دنیا دا و دنیا چي سوګي دی هغه خپل خرابې کی زیبای ختم شو تور دم بنزړي کی جون چې په سړک چرتن هر څه مو څنګه دا خبر انسان لبیالوجي کې شروع شي عائشہ رضی الله عنها فرمایا وی چې کم یو مجلس کې د رسول الله تشکر ونی شي د عمر ابن الخطاب د مجلس کې بزمن الله خیر مو ونی د عمر تشیر بکاره د رسول الله تشیر بکاره د ابو بکر بکاره د نور صحابه د رسول الله صلی الله علیه و سلم د الله علیه و سلم په بیانو چې ازم د دین کم مشران دی د ابوبکر انوري تروا شریف صلی الله و سلم کمش اختر دی او اغلب نبی کریم علیه السلام باندې په خپل عمر دو دوو دورونو تیر شي بي دي تاریخ ول ali کې چې یو د مکی دی او بل د مدینی مکه المکرمه او مدینه الرسول د مکی نو چ انسان اخلی بيدشي واخلی مکه المکرمه ده مدینین مش اخلی مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم دیر انسان مدينه منوره اخلی اغا خرچ غدرنا ولا کارن ارخر غدرنا ولا خار دی بلکی مدينه النبي و مدينه الرسول بالبکار دی جس محمد صلى الله عليه وسلم خار دی دی گرزیدل دے بدی کہ و پچو دے بدی کہ دعوت کرے دار اگر دعوت و جہاد مرکز دی دس ویل وقار دی دمکه په دور کې باندې کریم علیه سات والسلام باندې عزت تکلیف راغلی مدینه کې هم تکریب و خو لکهن بم کوم باندې بسره مکیله دا دی وجه نه د سیرت ول دلیل کې چې زمونږ او محمد صلی الله وسلم کې سرنګ والو سپین انسانو لیکن غنم رنگ چې وې زکه لکثرت اسپاره یو خدای رسول الله ډیر سفرونه کړی او ولی غروز هله شمس او بلدا چې امشب دین ورلګرځدونه ایسه دا رنگ مبارک اوردلګ غنمرنګ لواړ دا رسول الله ټول ژوند جهاد قران او سنت چې تاسو مطالعه کړئ څلور اسی بشید درې اسی چې ټول دا, دا جنگ دی یو ایسه کې شرده د اعمال او مسلله ديږي چې سره یو ولي ګلو ديږي خپل به د غذا کې شریک شو واغیزه کې دا مسله وجود دلته دقیق دین ورکو ونیول اند د دومره شهیدانو شولو فریضه کې دومره دشمنانو غلبراله <سؤال> د دام سره ولته اغا غنیمت به دشي وشي دا د جګړې د جګ کوماندان اغا دی پلانه اغا د ټول د دام سره د نبی کریم سره تو سلام بده جون کې زمونږ هوښوښي کامېبی را زمونږ هوښوښي هدايت الله رب عزت رسول الله بر سيرت او جونګي اخدل او د انسان لا اقوقت يدې چې قران او سنت مطالعه کوي وي اول خو انسان دغه شرعت دمره یاد لري نه وشه چې ته یاد لري با خلک عمره اني سابوج کې راځي ته صد شروع شيږي د 3 و 14 و شو لیکن کم زړه چې غره د ایمان په رانا رانه باندې ابا دی محمد رسول الله رضی الله تعالی رسول نه یو خوان اخلي خپل کا مې به دې شرعت کې غني خپل نه کمی به کې غني چې دل شي او دا عبادت غني او دا د دنیا او اخرت د کامیابی مسنه ځکه سیرت دغه نه رسول الله ژوند کومځه کې امر شويره منلې دی او کومځه کې من شويره غېځنه ځان ساتلې لري نبي کریم صلی الله وسلم باندې دې ته ځې ته تکلیف راغل تر دې پوري باځه رواه توګه طلب وکي وې زما خپل راشه رسول الله ورته یوېلې وې زهبتا وقت الراحة و النوم ويا خديجه اقد الراحه او د خوبونو وقتنا لا لنور چما به بنځش کله رغه ساس را وادو کی اگر سروي خلک په عمره و وش کله دل سلبيه کنه ورسي د موظفنه مشرف شوم مبعوث کئ شوم د الله د قناه نور درحمت صلی الله علیه خوبونه نور لاړل یو غم اوس ما بده سر باندې یو درد چې غد ټول امت اسلام بلکې د انسانانو جنته دواړو تاسو خپل سوچو کی یو سړی د چې غد خپل خاندان مسل له پغه باندې وسوم یو بل سړی چې هغه د خپل قوم مسللی یو بل سړی چې هغه خپل ول سوالی دی یو بل سړی چې یو بل حکمران دی یو بل د ټولي دنیا بادشاه بے پاریګه انسانانو جننت د دروازه محمد رسول الله په غاړه باندې اور پرې واته د دروازو ترې به تا رسول الله هم د جناتو په اړه له کله شوي دي هم د انسانانو په اړه له کله شوي دي نو آیته چې نبی چې دومره هغه باندې سر پروتي هغه به شرط د دې چې د حج وین نه تیري د خوبونو شون دا هغه اما شبک لك ولاعون انسان چې دخل کور کې اسوګینو بعد دغې نبی رسول الله قدر د علم له ملو محمد رسول الله زور به د علم له ملو میږي چې په دې څومره زورو دا د د امت مبارک پریشانی لره دا د هدايت مبارک د څومره له والا او چې په کومه طریقه باندې انسانانه او د کشن د جنت دا قران او سنت په تابع درې باندې راشي الله د دنیا کوم کمه او په دې قبر کې په د حشر کې واخره کې جنت حدیث کې رسول الله فرمایي چې <سؤال> په <سؤال> باب د دا داوود کې څومره تکالیف ما باندې راغلي د پښتر ته یو نبیونه دغه راغلي دا حقیقت دی هیڅ یو نبی باندې د مونږ دغه راغلي خان وحي السلام د کوبلې زموږه نبی د مونږه راغلي او رسول الله فرمایي چې اشد الملایا سخت امتحانون چې د پنبیاو راځي به په اق انسانانو باندې چې څومره بیاو لور نږدې کیږي څومره چې د انسان ایمانی اللہ پی را او عمر الله په امتحان راولي زور یو اخر کې درغلي ویچکل سر شینو ده مصیبت رب العالمین لوئی شیار ربی زب چا باندې ورشم وی علی اولیاء از ما فدسان باندې ورشا ش وی صبر اس وکي است درجه او چتا کم او دارحت خوشحالی در دا رب العالمین لذی شارکی وی شیار اب زب چا باندې ورشم از ما دښمنانو باندې ورجه سخ مستن ش از ما مخالفت کې ودریږي یو د می بیره گر کموی شه تبو برباد ک ده انتهنون راجبن بیو باندې حدیث کړه رسول الله صلی الله علیه و سلم لګی د څنګه نه راځي چې ډاډه واله یو صحابي ورته وی را رسول الله څو وخت پورې مونده توري په وګو باندې ګرځو دا ترنه واغه وښنه او دس سیم امتحانو د سر سره مخه مخش وای د لنبی له ډاډه واله وکینه سوبه ویله چې پتاه سمه امتحان راغلی دی امتحان خو به دی وړاندین بیا راغلی دی چې هغه ارش والا زکریا علیہ السلام د الله ودین ودرو شو دا اوس کونه بده ګومز باندې دا خو دا غوخي شو اسا غا قسم قسم عذابونو باندې معذب شو دا څه تکلیف دې چې دا په موږ راغله لکه دا اوس موږ تاسو مأمولي حالت نه راغله دا سخته ګرمیدا سخته پریشانی دا وګه دا کاروبار نشته لیکن د خپل ایمان وګوراده او قران او سنت نعمت وګوراو به د پوخاني انبيو تکالیف وګور ته بالکل په مزو کی موږ څوک کې دا وګورم ځې په سره د مخ خلقو له په حالات راغلي دي زمونږ او شاسو په محمد رسول الله شي کوم حالات راغلي دي داغه فده ملګرو شي کوم راغلي دي شرت کوي اورا رواني ګورو وي به خپل ځان هم ګورو ایمان هم ګورو دا وې سره برابر او وې څومره شي د انسان ایمان هغهمره په هغه امتحان راځي د چا چې قوی ایمان شي هغه امتحان او د چا چې کمزوري لگا اس نه چ وانه وړي بهمان نشي د دیني کانو خلقو مثال لږه لکه سره ذره د زرګر خواله چې کله ورشي هغه په دې اور باندې اړې راړي مقصد به بده کې دا خبر نه شي دا, دا سرود بیزتی کوي او به په دې څخه سډګون راواله وای وای اور باندې به طرف ته و او بل طرف باندې ته وای اخر کې ته ایسه کالو جامي جوړي کی مانا والی یو شي او بل شي او هارون جزنانې په دې غاړه کې چې بده غوغونې په بري فوزا د زسبو څخه نه رب العالمین په موږ تاسو باندې دین ته هنره اولي په صحابه باندې را وښته په تابعین باندې را وښته په انبیو باندې را وښته چې الله رب ال عزت دی خو ګدرجه ډیره مو چته مخ په وړاندې بوزین سم په دې باندې چرته نه شکر نشي کفن نشي دې انسان ګوره ډیره تسلی شډه لوي شي هديش کي لازم نه کثیرو هديسان اقل کړي دي رسول الله فرمایي عليه والسلام وي په ورځ الله رب لسه چې د انسانان لپاره انعامات ورکړي کم چې مشکلاتو کې واقع او صبرونه کړي را عفیت انسانانو روغ انسانو به د ارمانو کې چلس مونږه بدون ټک ټک وګوږه مونږ صبر کړي او تکمن قبتونه دې مونږ لاله کړي وي ديګي دومره خیره دومره مزيدي د نبی کریم علیه السلام د مکی دورا دا بدر کې شمالي بلکې شروره یو کې ژوند رسول الله ذات دې پیدا اشنا تر سلوک لرنه دا یوشمن به چې کله په سرویف کله کې دا په پیغمبر باندې مبهوش تر دری کالو پورې به بل ژوند دی چې باغ کې د دعوت کو اسریه اس پټه یو له بورته بل له بورته و بل له بورته د الله توحید به ورته بیانولو به د دری کالونو تر لشکرو پورې دریم ژوند دی چې هغه کې رسول الله دعوت شروع کې احکارا جهریه میدان باندې ودرد پټه غره به د لشکرو نه تر ډیر لشکرو پورې د به بيجوند دي رسول الله ورته امر وکي شي او رب العالمین ورته امر وکي شي رسول الله نور زم دین الله لسکله به د یو لسم کله هجرت منه له وفات شوه دي نج نبي کریم علی الصلاۃ والسلام چې کله مبعوشه اولا ندري کله د دعوت کو پټه کو یو صلی خلا بورغه به بلچا خلا ورغه به بلچا خلا زه نه به دا سوال مریز شي دا رسول الله ولې دعوت پټ کو زمن رب العالمین ټول کو مقدس شرو د چې کمه دوه غفتل لاره بولې زه دا قبل اول الله کړی ده په تا اېد کې ولاړې وینو ک چې دا د ښکارا داوت کړي وي او دې خلکو چېرته مخالفت کړي وي د الله نه غفت کړي وي چې الله ځخله اکبر باد کټول به تسنس وي دې پر دعوت نشو ضرورت دي او دومره کبي انسان چې غز مون محمد صلی الله علیه وسلم سلم دې او غري داوت کوي په ریپټ کړي اهلیهم فرمایي وي کې ډېر حکمتونه <متحدث> دي یو حکمت په کې دا انسان څنګه له یو ځای له لار شنو اول بدله جوړی کوي څه مطلب داریک به خبره نو شروع کوي بلکې دا په یوره داخله وغچاري چې لکه زما سره به دي مسلې کې شریک شوګ دي زما سره به دي مسلې کې مخالفتین شوګ دي زما سره به دي مسلې کې دا دوه مخې شو کوي چې زما مخې لړا شنو یو رقم حالات وروډه بل چې مخې چورشي بیسم بډور ته بیانې د دې درجه بندي دونه رسول الله د خپل داو شروع کړو پټي شروع شو قتل لا قتل کا ملگری کا دشل کا دملگری سوق ديو مخالفين سوق ديو د دو مخي انسان سوق دي تر سفر تا معلوم کی کچیر تا اولنا محمد صلی الله علیه وسلم د خلق ال ادا خبره کړه وه چې اې مشرکانو ستاسو دا درځو و شپیتم معبودان ګوره اې چه کولی کول حقدار د بندگی واځ رب العالمین دی زما سره دې خبره کی متحد چې کینه برباده نو په زیته دی باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملگری ته کړې وې چې اغه خلک چې ایمان راوړون اغه مخالفت لا ولاړ دا خدای شي شولکه په ډاګه باندې چې دشمن او اسې هدا شریف بغیر د خبر رئیسه په باندې پیرو کوي وی ویلي هغه به مانی بلکې رسول الله خو ته مثلا شروع کړو بکم انسانان چې هغه وي کې انبتو رب العالمین اغویل توفیق وکوا ایمانی راول لوک مينسان چې هغه پسو باندې ولار وی سلام ماشي بیمنه مردار کړ ختم کړو د دې حکمت رسول الله دعوت په او انابت په انسان کې چې انسان له قران او سنت د توحید او خیر خير ورمکی د انسان په اسنګي پیدا کی اصلي نعمتونه په نعمتل کې چې رب العالمین موږ ته وصل راکړي دي یو په را راکړي را دي بل محمد رسول الله سنت راکړي دي د کم سړي چې اخضر توحیدی د کم سړي چې د عمل د سنت برابر اگر کا پاګه کی ظاهري صفق ول نه د شي وخت رب العالمین راول چې ربهم ختم کی بس اصلي نعمت الله خو موږ رب العالمین انسان انتخاب کې چ قران ورکه سنت د نبی ورکه توحید ورکه د نړۍ رب العالمین زله واخړې لري په دې ټول انسانانو کې انتخاب کړی د دې سړي سره په دې مناسبت باندې مننه کاوه چې اوسړي د قران او سنت عقیده ولر دي شلکه تاس ما الله انتخاب کړی دی یش تبیق لسان العرب کې ومنزور فرمای وي الاختيار لمعال الامور دی اوچته اوچته کړول رب العالمین داس مسلمان موحد انتخاب کړو دابلي کړو دابلي کړو دابلا ان امر به و يهد اليهم من ينيبا يدور مع الحق حيث دار چپکم زکہ دا حق مسری انت ورزا یو کشر ما شون لیکن دا خبر دا قران او سنت برابر دا ته کډی روچت مولاول نه لیکن س خبر معلومه نو واغسره معلومه نو ته دا بدا خبر نه کیچلګه ز مولای ز ما ز مدرس قران او سنت مزیدی او مثلی خبر ولی من ما شوم ولی او من ما دا منګه ورکه رسول الله فرمایچو کمزکہ اعلان وشو داس ما کشردي داس ما امیر یو دکاندار دی یو زمیدار دی لیکن دا کوم عمل چي داکي په با دي باندې د قران او سنت نه دليل لري ورې بل تر باندې زمو درې شي ما په کلو نو کلو ته درې شي کړي لري لیکن په دي مسئله باندې ما علم نو واغله اشتره زه بوس همغه دغه قواله ورسم حق حدیث ما اخلم عمل ور کوم دغه صفته انسان باندې څنګه پیدا کی نظر ته نعیم کدا د دینه با و من الكل المن له الكل دې دو ټولې دو دنیا نا رجوع کول واپس کېدل او اقزات توجه کول چې ټولې دنیا اختیارمن دي انبه چې کوم انسان کې څنګه الله در ہدایت کوي د دې وجه درسونه کې موږ دا خبره کوو چې قران او سنت موږ له لس اسباب د هدايت ذکر کړي دي ځان لې شماره بالکل بریښلې ولې کوي اول رسول الله فرمایي الصلات منزه ول عبد ما سالا منځکل انسان کې دین انسان له الله دی ته ذم دمن شكل الانسان ذا كعبه قال ورج حج البيت الله كي واتد لن دعاني وقال صلى الله عليه والهديت را دريم شكل الانسان جهاد صفه فداش والذين جاهدوا فينا لنهدينهم الله لا يديخلكم من هدايتكم سلرمج كم انسان قران وسنه لوقد فرك هدا للمتقين هدا للناس بنزم شكل الانسان كينفته اشفغم شكل محمد رسول الله تبي ذلك فارشك حتى في التنعل والترجله تردی پوری چوسړه دا صفلي استعمال ای باغی کم در رسول الله تعالی دیری یو سړه دا ټول ویکتو کو منځي باغی کم در رسول الله بازار کې سوداګر لم در دا رسول الله و هم چې له انسان د الله نه ضوا وغوړي چې الله تعالی هدایت انسان له هدایت او نه هم چې له انسان رب العالمین محبت ولري لسم چې له انسان کې قوي ایمان نو کوم انسانانو کې اغی کہ انبت رب العالمین اقول ہدایت نک و الاست رسول اللہ دعوت منلو دی قراتل دیمه خبردا چې جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم د دخل دعوت د مرکز د مکه انتخاب کې انتخاب کې مکه المکرمه ولې بل خوانتلو طائف بل تقبله ولا بل دعوت به ورو ورو راتلې وجدت هذا في تمامه ككي ذكر رسول الله دعو الشروك لانه ذاك ما كچي دا مرکز دي دار الخلافه دا مرکز دا مرکز, دی مرکز, دی مرکز قانون در چې کل انسان په مرکز کې کار وکړي او د دې چې ځنلځه پیدا کی او ملګری پیدا کړه اتر په خپل برابري سیدنا و امامنا امیر المؤمنین فی الحديث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هغه په دې باندې مستقل خبره کوي کپ یو خارو یو علاقه کې ډیره نه لیکن عالم لمناسب نہ چيږي هغه تختي بلکې دا, دا بدل تک کار کي دعوت بکي څنګه بخر کي ډير اعظم كار کي دا مرکزي تي قسمه قسم خلک دي خاله رازي مصره سرت والسلام تا شيکل بني اسرائيل کې پیدا شو او رب العالمین دا مصر له بوتلو فاقا تجديد بنيكم قران ذکر کړي و ولي ډير وجدي يو وجه له مو دا ذکر کړي دا چاغه مرکز او دوه مو دا چې مصره سرت والسلام دا قوم بني اسرائيل دا دې فرعینو او خادمان وره کدا چې د بده خپل قوم کې را لوي شو وې نو د دې لوی فرعون مقابله د انسان او د دې ګران کار دی ځکه چې کمزورې همت والا بوې بلکې رب العالمین د فرعون کور له بوځلې مصر لا alternator وزيران او سران او سر بادشاہان سره د دې مجالس کې ملاقاتونه اخر هم لا وته د عظيم فرعون لوی دیکتاتور مخې له فرعون وليد ابن مسعب خاله او دا اق فرعون سره رمص د ژوند پدې څلوریم سوکاره کې دا چرته نه جوړه شویم نو د دا خبرو په لګه چې زه قرآنه ما ایست د اولو هيت دا به او ربوبیت او انا ربکم الاعلى د دې پاخده کې به دوا قول یو قول مفسرون دا ذکر کړی چې دهری دی دوی هم دا ش دی لکه چې قرآنه او سنت کې انسان وګړي د شرکا اقیده لرله الله منلو اق موسی ابن عمران ابن قاهص ابن ابن الوي ابن يعقوب ابن اسحف ابن ابراہیم عليه الصلوۃ والسلام رب العالمین دم خلو درو مقابله اور دھو کلا نو رسول اللہ لفظ میں کہتی زکا انتخاب کے چدا مرکز دے مرکز مرکز ل در میں خبر بدائی شکل رسول اللہ فت دعوی شروع اول کم کسن دے چے رسول اللہ خبر عمانلہ ودے تول کی اول ضرور کسن دے رسول اللہ خبر عمانلہ خدیجہۃ الکبری ابوبکر صدیقہ علي بن ابي طالبه زيد بن حارثه ده نبي كريم عليه الصلاه والسلام اولني دعوت چي داږي دا بي قبول کي خديجه الكبرى خديجه بنت خويلد چې رسول الله نما کي د وخوندن دي کډو بي وي وفات شو یو عائذره بده په حاله به رسول الله سره نکاح وکړه ترې که د ریکه مكي سره کې دا به ان کې شي وا نفیسه بنت منيا دا رسول الله عليه راله کله چې نبي كريم عليه الصلاه والسلام د شان نه رغده مې سره سره الله څډی راځهبا ورتاغم بیاګر دی خدیجه او خدیجه په خپلم د اولدو شه رسول الله پر سر باندې نشي ملایکو د وزیرني ویلې زه نه نه دعوت کوي د نن ترشی دی څډی له غوري دی محمد عليه السلام په دې کې فتنه روان دي نو دین په څور ته ویلې وې ته وادو لري نه کوي زما وسنشتو دي ځان نه نه کوي چې غړې رماندار او حسبدار او چې ځان د وسو خدیجات وي هغه بچرته زما سره وادو کوي او خډې خدمت دي زه کوي څوک راولېګا نو په دې وخت کې حمزه رزلان هو سويبه خو بريده او د قشنه ابو طالب شهدا ورالنن شېلو كان ورته په مخرج مقرق را خدامم اقوي ويلي نو كله چې نبي كريم عليه الصلاه والسلام باندې وه را ده خديجه خپلالاله دومره خبره ورته وکړه والله لقد خشيت على نفسي ديك څلور توجيهات ونګړي ور یو په دې من توجيه وي قسم په الله زه قسم باندې وایردم چې جبريل به مال چې ما, ما وريده داش پک سو وزري زنده منه به قسم الله زب خپل <سؤال> ځمانی ريګم کده ټول <سؤال> دنیا رهبر او قائد او پیغمبر ماجور کده خپل <سؤال> غرانه تماميږي زمواري وا درې منه اشنا توجيه ده چې اکثره محدثين ډيره ترجيح ورکي وي قسم الله زب د افغانستان صاحب ځمانی وېردم کز پیغمبر شما تعالی دعوت درک مو طالب دړي کې ابليس وسوسه در او ته انکار وکې نو یې سبا ګوره ته بربادي خديجه ډېر د محمد رسول د کیسه تر بیته وکي تسلی ورکړه او دا خبري مرته بیان کړي نو دایغي په سره کې رب العالمین د ایمان وردننه کې وی ویل لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان معنی مشر افشوا اولنی ځنه نذاوا د دیوژن اسلام کې ځنونه ډېرې قربانې ورکړي دي ځنونه لسره په سپک نظر باندې اونګور چیرې د کمزوري مخلوق د ځنانه د ځنره مار اول شهید په اسلام کې سمایا رح الله تعالی ان هاوا د فراعن چې ماشته چته فرعون <تصفيق> علیہ اللعنه خادم او مدفعه شنداو یكتب ورتهومن زولک چپه <تصفيق> موسی علیه السلام ملي کلی ایمان راوند او ناجی شهید یودری بچی د غیر اوغه سو کړی کی اور اورته گرم کی پاغه کی اورته توسل خدیجه رضی الله عنها ایمان راوند دا کمزوری مخلوق زنان دی کمزوری دی کی اشاره د اعلی شهید خدمت رب العالمین کی امیشه ګره په دې کمزوری مخلوق باندې کوي قران او سنت تاسو مطالعه کی امیش د خبره منګنه منو الکه ولی وستا په دې خو شي ولانی داس پیر خلې دي کمزوري خلې دي خور پړه قسم په الله مونږ دې شر میگو پدی باندې جن جن په مجلس کې نو سو احمار بلال دې ناسي سہف دې دا غریبانه نو موږ داخله کې او داخله کې یو دبنګلې نه لريو ما دنیلې نه لريو دا دانلې نه دا خدا ته رب العالمین قانون دے چت دی چې څومره قوی دښمن باندې قویو کې نه الله رب دې په کمزوري مجاهدینو باندې راندې کوي دا تاریخ بری باندې ګورې تاسو وګورئ هر وخت په هر دور کې دغه په پنځه شکه صحاف مهاجرین ولې په بل طرف باندې په زرحو په صلاحو په لسو بل ما باندې اتحادونه کړی دي لیکن چی ته وېست معلومات دې کې جوز به سره فيه او دغه اخر شي و ګوري یا هغه بیچاره ګان دروږي پناره دا داخليكي. داخليكي دا شرط چې عمر ميره پیدا کی هغه په سوال زریمن را پیدا کی دا وجه درته چې د اسمنت رب العالمین قانون دی چې د ندير خدمت امش بده غریبانو کوي په کمزور انسانانو باندې متکبرین داخلي نه کوي دا چې دغه چې د خديجه بنت الانهاك ده رسول الله بيوا ده رسول الله اكثر اولاد دين الشواد ابراهيم نشاغ مارين بيذا اول اولاد ابراهيم وشو عبد الله غير نور سبي زينب رسلانها وشوا بيرقيه وشلا ب بي فاطمه وشلا ب ب طاهر او هذا قشن طيبه تشد دود نمره القاسم لده وشو ده ابراهيم وش او جبريل عليه السلام در رسول الله وعلى عليه ورسوله يا رسول الله الله ربرصحاب حسینانا پر سلام ويشتا قال رازي هغه شي خديجه الكبرى در رسول الله وعلى الله رب العالمين پر سلام اچانه دره لګلره لكن په خديجه الكبرى را لګلره نبي كريم عليه الصلاه والسلام به ډېر اکرام کوو دا چکه ژوندې ورسول الله د دې حياتي بل زنانه مونږه کړه سره د دې پیغمبر ځوان الګ ځوان پنځش لكن د خديجه د فضیلت بل زنانه سره د کړه او کله چې دا وفاته مشوا رسول <سؤال> الله <سؤال> بڑے اکرام د دې خپلوان کول <سؤال> او عائشه بي فرمي وي زما د غیرت کړي ما ورته ویل شي رسول الله چرته بل زنه نشته او کريش ترې همدغه خديجه يادې خديجه او خديجه او خديجه ويږي مالې شي انها كانت و كانت اغه خدا راکم کزوا خدا راکم کزوا دا یو ورځ رسول الله فکر کې نفسه دېږي لوراله چې کړه آواز ورته وي الله دې ورته وکړه د رسول الله دې اکرام کړي حجاج لا دېبل نورا غرهره دغه څنګه غره دغه خدیجه کبری برابر رسول الله صلی الله علیه و رضي الله و غیره به دا د خورا کو څاک مثلا برابر اوله مجاهد زنانه اوچته زنانه قیمتي زنانه حاصل نشي د ټولو زنانو کې بهترينه زنانه دا سوه عائشه به فرد خو دا بنبر هر تقديره خدیجه بنت کاکړه کله چې خدیجه بنت کاکړه د دین ورستا ده رسول الله دا سفر ملګری ده هزار ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اغلی اسلام وړاندې کیسه اغبر رسول الله علیه وسلم ایمان راوړو پسړو کې ولنه مسلمان شو دا ده رسول الله حمزله تقریبا درې کاله ادو کرته کشر دی او د سفر ملګری او د هزار ملګری او د هجرت ملګری او نبی کریم علیه السلام فرمایي چې اېز ما ملګرو ما سره چې څمره احسانونه چا کړی دی ما د غیبت لپاره په دنیا کې ور یواسی ابو بکر پما باندې دومره خرچه وې شمنې کړی د جزی حق نشم پوره کول تر سو رب العالمین دې حق پوره نېکی داس موږ اوسه دوه مشر ده محمد صلی الله علیه وسلم نه ورستا سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ الله تعالی دې در رسول الله قرآنی صحابي دې قران کې الله رب عزت فرمایي اس قال لساهبه چې کله دې سو خپل صاحب له ویلو اوه الغار او بغار کې واغ یا په یار اوس په لار کوله راغې وې دم رضا څنګه د خوشاينه په کېدو چې د ستاي غوړي وو کې روانې ما ته پوښو کې نه لوري ما نه محمد صلی الله علیه وسلم اراده د هجرت لري ما ورته ویلو چې ما ځان سره ملګری کړو ما لري ما اسما ملګری نبی کریم علیه السلام والسلام ځان سره د هجرت ملګری کې په سفر باندې چې روانو د مکینه تر مدینه پورې اتور وسو د مسر له لاندې کې ورسره انشاء الله نبي كريم عليه الصلاه والسلام بكتا كتا او دا قران تلاوتك ابو بكر رضي الله بكلا يوخا كتا كلا بل فخرك بتعقبهل چتي بوكنو رضي الله دقه سري سو سوجي دسر روان دي ويرجون يهدين السبيل ددشو انسان جمال الله ركاي دمر شي شي انسانم دسيسي بشريت ملرو دشمن دا خبر معلوم اكلا شي دي, دي ابو بكر الله ر ركذا او دقه سري اورتا کي ابو بكر شي اورتا يويلي او شي نا من دا رب الله عليه وسلم ما ركاي رجل يهدين عائشہ دلغا یورس اگر فرمایا ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اسمن لم پورا تکہ داستوری پڑقیدل ما ورتو یا رسول اللہ دسیو انسان بئی چھ ڈومر نکری کڑی لکدا استوری ومالو ویسے آو ما وسوے سوگ دے و عمرہ و ما ورتو اسمار اپنا رو ورتو وی ویلی وسلم چھ ڈٹول مسلیرا جمع کر چھ دا ابوبکر دا گیش پسی منش رسیدی ابوبکر ڈومر وچے انسان اگر کبھی نفسید عمر سے خپل فزئی لی ود خپل ود عثمان سے خپل خپل لیکن دی لویریشی صفات انتزاع جدا جدا دی امتیاز صورت صفات عنا چې په یو تقدیر او دا محمد صلی الله وسلم وزیر رسول الله فرمایي پسمن کې می دوه وزيران دی جبريل او می کائل او نه می دوه وزيران دی ابو بکر او عمر رسول الله فرمایي وکله چې دا قبرنا په لیکی کې انسانان تیر او ځاول بزرګو سمسمه په دخوا کې ابو بکر صدیق می حدیث موشن کړه رسول الله پرمړي چې په جنت کې جودا دروازې دي باب ذکر باب صلات باب الدعوه باب الجهاد باب الصدقه چې کوم عمل کړي دی باب ریان هغه دروازې والا په جنت کې چې لکه د جهاد والا فضیلت راځي روشتانو په دیلر باندې راځي د صدقي والا په دیلر باندې راځي کاظمین الغیث والا په دیلر باندې راځي د ذکر والا په دی ابو بکر ورته ویلی یا رسول الله انسان به چې د ټول دروازې ورته آواز کوي بے زو امت ساتم چاغ بتی یہ ابو بکرہ ابو بکرہ جللہ و بالا جنہ کوری دروازے آواز کے یہ او دروازہ پر دروازے چے ابو بکرہ بدی خراشا بلا ورتو چے بدی خراشا بلا ورتو چے بدی خراشا ذکر دار مسلمانان مشر دے دوم خلیفہ دے دو محمد رسول اللہ فرمایا منبر باندې ناز سے تکشم بدی مصلبا نے ولا رسول اللہ دی ترقیبات ددی مشر یہ حدیث کی رسول اللہ فرمائی علیہ والسلام و دریس و اشپیت اخلاق دے اسلام دے مسلمانانو چپ دی کی چا په کوم باندې عمل وکړي رب العالمین می جنت لور داخلي ذل الرحم له اشاره دا ابو بکر ورته یا رسول الله وید دی بچی څه په من کې راځي مې شوی کوم نه یې شوی رسول الله فرمای وی دا درې اخلاق دا ټول پتا کې موجوده ابو بکره تم رښتین انسان تم رقیمتي ایو عمر رضی الله سره په څه مسله باندې بحث شو عمر څه بیسه مخالفت وکړي چې بسونه ابو بکر رضی الله دو عمر شفوال راغه اور ته وی وی, وی راشه پوینه شما او ما ته باندې غصه خیر دی ما معاف کا عمر سه بهینه دي ماف کوم به ورته چې ما معاف کا وین دي ماف کوم دری کړی ورته چې ما معاف کا وین دي ماف کوم ابوبکر رسول الله والا راغه یاپل چې رسول الله والا خبر ته خبر نه وینا وې د ابو بکر او عمر ما به کې دا مسره راغه او نطلب د معافي وکړي لیکن عمر نه ماف کړی عمر رضی الله عنه رسول الله والا رسول الله دومره غصه شو د ټوله ملګرلو له ما ملګرو زما د ایو ملګری د ابوبکر هغه اخر تاسو نه پرې دی شو کې په یو طرف باندې فاصله به وي شو کې په بل طرف باندې فاصله به وي هغه تاسو دا خبره کې چې ما معاف کوته نه ما اف کای نو دومره غصه شو ابوبکر جل الله شي پر الله نظر پرې و تورته وی ویله یا رسول الله په دې مخ خبره کې ظلم اس ما ته ونه شو عمر ظلم نه وکړي تیرې اس شو خیر دې غصه دومره مکوا لیکن رسول الله به نه قلارې دو د ملګرو له دا خبره وګرځما د ایو ملګری دا هغه خرتاه شو ما ل فرې دی نه څو کې په یو طرف باندې او څو کې په بل طرف باندې غوسه کاوي د دې ورسره په دې خو به ابو بکر صلی الله علیه و مقابله مخالفت چا وني علي ابن مدنی فرمای وی چې کله رسول الله وفات شو داخله چې مرتتقد ال رب العالمین د ابو بکر په وجبان ایستاد دروازه او بند کړ د ارتداد او په اسلام کې پاتې شو او چې کله مسله د قرآن مسله را لاله الله رب احمد ابن حنبل خلک منع کړ دا دمروشه ته حسینی و چې دا عيش يرزلن حسره رسول الله انكف دي مناسبات ماني وكش ابو بكر خوشالش دا, دا, دا, دا, دا رسول الله سخروا دا حاصل نشد يشد انسان ان شاء الله دا رسول الله دا شرت تاريخ لورس ابو بكر سي التاريخ ماني ودي او خبرك الله وفز وكرم سر ابو جمو جمو والد كي ابو بكر كم انسان دي ابو بكر زلهور بن ايمان راهو الاسلامي علي بن ابي طالب اش دا محمد رسول الله زومند دي ترزوم دي ک شمع شوم ده دعوت اور کی ویلی چې ایمان په ما باندې راوړې ایسه ایمان ور باندې راوړو علي النبي تاريخ در رسول الله ته تربيت کې او څنګه تاريخ ور علي کې وي ابو طالب چې په شو فقير وك بده باندې ډير فقر راغې غربت راغې او رسول الله په دي وقته کې تجارتونه شروع کړې او ما در شو خوشو ويو دا خبر وکړي چې دي ابو طالب دا زموږه کو طالب دې عقل دې جعفر دې علي سيب یو <سوك> ځان سره والی صوبو با ځان سره والی چې دا بوچ پهلار باندې کم شي او تربيتونه دې ملګري وش عالم ابن ابي محمد رسول الله به تربيتك الله وركي تربيتك او کوو دا دي ناشنا سړي دې اسمي کو دا ابو تراب دا حسن رجل الله دا بچي حسين فاطمه زهرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورکړه ټول غزا دا حاضر شو سيواره تبوكنا تبوکی پاتو په پا اس باندې پواړه ولا برده رسول الله صلى الله عليه اگر تو یا علی ولی برتر आले و یا رسول الله زکه زکه د نیم چې په کور کې پاتې کېږم ټول ملګری د سنگر په طرف باندې چې اوسه بدیځه کې پاتې کېږم دومره غېرې ته وي ورته وی بل ته کومه پاتې کړي لکه چې هارون د مصالح الصلات والسلام نه دي او پاکستان هغه ځاګنو کې د رسول الله جنده بر زده سراوا خیبر ل چې کله لاړو د خیبر کې ظالم دشي ویلې وېز دشي اله ما چې د خیبر د جنکی په ما باندې کې او دا ملګری په ما باندې کې او دا حارثه ورته ویلي وي ان الذي ثمت ان من هيدره ساقي شلا ساقي الصلاح كره المنزري وي قسم الله زم اغه انسانم چې مور پسوسني کې تړنګ د هيدري لقب مالړه کړې اسد الله د لز مري ودا شما دشمن له په بدن ضربه کتل چې اسم له ولي مني پر دې معنا دشمن اوجلو اسد الله دا د ربي کریم رسول الله صلي الله عليه وسلم او باندې سره تیار کې ایسره دلہ په وخت کې شی اختلافات وروسته بنشله دغه الله واسم المګروس ربیعتونو ونکړه سم سره به پیدا شو بازو علماء فرمایې وېدا چې په خوب الله لې جړلا وی رسول الله د دنیا له لاندې پرې قدم د فتنو نه دا ما په ستر اروانی کې څو رساله ابن ابي تریبي څخه شهید او په علماء کې زيد ند رسول الله ولامو در رسول الله محبوب او رسول الله ورتدي سي وی له بچي زيد ابن محمد عليه الصلاه والسلام متبنے ودا بيد دي وجن دي کي كمي انسان مخي ایمان راوڑي دي چايو خبر اکري چا بول کو لكن خبر دشه دا چا بزنا نو کہ اولنه ایمان راوڑي دي اغز من استادو مورا خديجهت الكبرى پمشترانو کي چي ایمان راوڑي اغز من استادو دو مشر ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه پکشترانو کي چي ایمان راوڑي دي اغز من استادو اسد الله علی نبی طالبہ په غلامانو کې چې ایمان په محمد رسول الله باندې راوړل دا قسمه استاد سمشر زید ابن حارسه رضی الله عنهما دوی په ایمان راوړل زید ابن حارسه دا د موسردو مأمګرو په لاره روانو مختصره خلالات دی عربو کې دا عادتو چې هغه وبخل په زوره باندې ول غلامان یې دا دای سوالم د اخربین کوي چې دین اسلام اسلام کې څنګه تاسو غلامان جوړوي دغه قسم ته دي انسانيت خلاف شیخ الاسلام ابن تیمره رحمہ الله قدما التحقیق لکلالید شیخ غلامان پسوبه کی پیدائش او غلام چاله ورشی خصیدن ونه ابن خیم رحمہ الله بهدیر اشارہ کړه بلکه تسریح غلامان کید د رسول الله په وخت کې پیدائش او غلام هغه چاله ورې چې یو سړی د دشمن یو کس بندگی غلامه ورېشي دا ولی دا په دی وجه باندې چې درم العالمین بندگیونه کړه الله رب عزت فرمایي چې ما بندگی خودونه کړه تاب بدل ما خدمتونه کوي شیخ علامہ ابن قیم رحمه الله قصیدونه کې فرمای یو شعر ورینه دي وکم انسانان چې رب العالمین بندگی نه کوي الله رب جل د بندگانو په بندگی کې ورواځي اغه نه به متاثر شي وې عیسا د او د د امور دا د بدماشانو قبضه کړه چې قبضه کړه د امور ورته غلام جوړ کړي یو ځکه خرڅو بل ځکه ها ها ترتیب چې خدیجه کبریه راورشه د مکیله خدیجه رهن هذا واخر د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم په دې باندې رسول الله لوال کې رسول الله او سر نوره مینه محبت او د الله رضا لپاره آزاد او سره و او په دې وخت کې پیغمبر علیه الصلوات لا پیغمبر شوه نه دی تقریبا د ډېر لسکړو په عمر باندې چې ډاکوانو اغوا کوي تختو اغتیافه کې پینځکره د پیغمبر علیه الصلوات نبوت ولا پاتې و او به پینځکله ورستا اقامه صلوات سر حزاب چته زنه پر سلام سره نکاح وکړه رب العالمین فرمایي چې اوس د طلاق را تو سره نکاح وکړه عربو کې د عادتو ششابه را چې ما بچي دې به بدقه کړه چې ګړنه لګره خپل بچي کړه میراث کې میزان سره شریکو انسانانو کې عادت ته بچي نیکی دې او چې نه بچي وشو دبل و دبل چانه ظلم دینه را و یو غبي ما شو مني ظلم دې دې ماګه کې د په یوزله نه معنا د مور په تی پاتې شي سره نور شده د ورکول کیږي او بلکې چیرته د کور ولا اغيله شو د ورنیکو دا سبا سړې را لوی شو یا د جلی راغټشوه نه به کې تاسو تو فردی حکم او ماچ قران کې الله دې د نوم ذکر کړي زید د دې بختور نوم دی خازن فرمای یو مفسر دی وې کم سره چې د زید سیمو وال الله او د کې ورکی درش. قران کی ذکر دے حدیث کی ذکر دے فقہ کی کتابوں کی ذکر دے نحو سر پٹھوری کتابوں کی ذکر دے وجمدہ مفسرین ذکر کئی وخاب خلق ولی زید ابن محمد علیہ السلام خوشکل دا سورہ حزب کے حکم رائے زید ابن حارسا نو اللہ در تصنیع خوشعلی دے پر اس قران کی دنین کی خوش زید رضی اللہ تعالی عنہ انو ودا به رسول اللہ علیہ ورکی نبی شو دخل فلار وینجا ورکی ام ایمان برکات دیور ته دا عبد الله سیوینځوی پینځو کاند عبد الله نه پاتې و د قشنې و د رسول الله ل پمیراس کی او ځو شوی نه غنم منو غیره یا توري به نبی کریم علی السلام وفات کیږي مېمن له مش شونده پاتې ده او رسول الله به اوسامه سیفسره مین ولر الله د قشاندو ان مې ایمن سرا د زید سیفسره د ټول سره محبت مین لر الله د غلامانو قربان ایمان راوند د دین چنه پیغمبر کریم علیه السلام <سؤال> باندې داخل غولي پویږي نه ابو بکر رضی الله عنه چې کله رسول الله داوت واغو سني سګه دا وشتروي یو چاله ورغه زکه ابو بکر دا معلومه غچ رب العالمین له یو کیسه نعمت راغی چې دا قران دی د دوی غولې نعمت نشته كنا نعبودل حجره او شجره موږ ته کانو د بندگی کولا فأنزل الله فینا کتابا الله رب العزت ومن کیو کتاب نازل و ارسل الله فينا رسولا الله بمكه رسول الله له وانذر ما هو كتاب مبين قران وسره نازل کے ابوبکر یہ چاہیے تھی اس دعوت کو کار دے یہ اسرا خبر اکوا تھا خبر اکوا تھا بل اسرا اولا ہی خبر عثمان سے بسرا وکڑا محمد راغلے علیہ السلام ایمان پھر اڑو تھڑی قیمتی شڑے دنیا کام میں بھی پک کے اخرت اس عثمان ابن عفان ایمان راو عثمان ابن عفان داد رسول اللہ زوم یورز نبی کریم علیه السلام او سلام پر ماجلس کناسته د خپل لپاره کې غواړولې وي توجه لګ پات شو ابو باکر صاحب راغه په ماګه کې فتناس عمر صاحب راغه په ماګه کې فتناس علی صاحب راغه په ماګه کې فتناس کوچکل اسمن ابن عفان راغه نو نبی کریم علیه السلام خپل ځان برابر کړ عائشہ زلهان دې و کې را کزا ورته ویره یا رسول الله داسنګه ابو بكر شراغ فماغه كيفه وعمر شراغ فماغه كيفه دو علي شراغ فماغه كيفه رزلا انهما او ده دا شراغ ذشي ورتوير يا شيش زولي حياتك اقى انسان ونكم جمالك في حياتك عثمان بن عفان ما لقوا حياتك ولا جامع القران ندوم قيمه الانسان بالله وترى جنت زيره في الدنيا كوركي ده تبوك وغزاه تقريبا نهس وكان او دس واسنا او تسول لك دينار يدرهام ده دي مجاهدون ما دو دا چې په فلۍ دیږي چې دومره چند سړې په یو غزا کې ورکی چې نهاسو اوکان او پلکونه درهم اشرفي او دینارونه دا ورته ورکی دی ورته د یاد په کې اوچت انسان قیمتي انسان نبي اورږي چې صدر شي دشمن لپاره سر باندې را شوليو نبي کریم علیه الصلاه والسلام علی ویل چې عظيمه فتنه کې بد شهيد کیږي یو صاحب فرمایو زه په شیلانم چې دا بصو کې منډه مې په شواله خود بالکل د صدره د شمال دامخ ډوره پټ کړو چې اخر دا اصل د شیلان د خونو روکه ته شو ګورم او شمر بلی عفان رضی الله تعالی عنہ خبرې جو په کول کور کې ما شهرکه ورته وی به په خلا باندې سر را اوچت کې وې اې خلکو اګه سره وې لکې کې چې هغه شادي شوې ځنه کړې ما په جاهلت کې ځنه نه دا کړو په اسلام چیز مرتد نه دی درې چې ما قتل نه دا کړې دچا کور له ورواړي دا کرونه احمدانی د کړې وې ایستل قران تلاوت کوو خوارج پیاته <تصفح> او شول او د قران تلاوت کوچ گزار پهول کې اول څڅ کليونه فدقایت باندې ورغه فصح یک فیه هم الله عثمان ابن عفان ل الله ول زبر انتقام انا هغه تمش له د روس پاجي ورګي دا قران دیمن باجایب ګر کوي موزم چورته ولېش هغه کلی د شېڅ څه کومې سره فاصا دون سکاله دا خلافت مسله د نه ورسله له یوې مسلې پیدا شوه بے دنا زبیر ابن عوام یوبل صحابی واغی ایمان راڈو چھ د محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترزیو بے صادن نبی وقاص پی ایمان راونو صادن نبی وقاص قبولن می ابن مالکہ تدن نشنا صحابی ر اولنی اگر انسان د چھ پ اسلام کی پس گر چھ د مجاہدہ غشپ اسلام کی د وشتے د عمر مانی عم د د ایمان راونے پخلا د فرمائی و ز د ول اسکلو عمر مانی عم امتش ما پر رسول ایمان راڈو درن قسم س چھ پکه سوره کې دا سړیو مستجب دعاوت سړیو رسول الله عليه وسلم دعاګان وغاړي ملګرو دعاګان غوښتې یو غزا کې پیغمبر علي السلام ورته سړې انتخاب کې دقه سړې اوله پدې ځمانه ګونډه ورته ما تکنه چې کمزبه دي ورته چې عقد رسول الله ورته ويلي فداک بي و, و امي ارمي اساس ساده اسمه مور خپل سره قربان مجلس کمه نه غیر اختیری رسولونه وکيلار به قسم الله چې رسول الله ما دې کلمات ویلي دي چې د خوشحالي نمیره سترګونو کې چې ما له محمد صلی الله علیه وسلم دې ویلي چې ارمیا ساعت فداک به او امي از ما ورو لار سره قربان تمره اوت خلک ودا دنیا کې ورته بل عالمین د جنز زیر ورکړي و د پاریسو دورن دې چې مجاهدون قهرمان او قماندان و در دوبه وکړو په عمر د مدینه منورې تقریبا لس مل اولاد خپل بنگلې جوړ کړو باغې دا پروتو چې ایس امر قهرمان ددان ورثات طلح ابن عبيد الله ایمان راول طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياض رسول الله تعالی قبول وركدیو دا داس داس خاز شروانوا دو احد پړه گر کی پر اب کریم علی است امام عمر تکالی پر شخص مقابلی ددان ورواش لازم مبارک شل شو رسول الله ویلی و من هغه انسان چې هغه د څو خخ غني چې د سمکه سر باندې الله رسول اللہ وردت در جن پو وقت که در شهید دقاب رکڑی دی کلی چی دا, دا وپاچو باز علماء دا خبری زکر کردی دیر شلک در او شلک دینار تی پاتشو داستی پکلی یا دیگی دیر شلک در حما شلک دینار سیاری علام و نبالاکی دار ازی وی کلی چو وپاچو تقریبا دریس و بارس تر زر تی پاتشو توم رو چد قیمتی و دوم رو چد و چد صحاب مادار و صح زید من ارقام ور باندې ایمان راوند خباب الار دور باندې امام رو عبد بن مسعود په ایمان راوند دا نشنا صحابي دی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پنی بالښت مسوا دابه به سرزه د رسول الله د شکل سره بالکل مشابه چپکم کیفیت بر رسول الله ناسو درس تدریس لا منزل بالله عبد الله بن مسعود په ماغه کیفیته عمره لهوبه ولی و کنه فن د شی ورکه دی رسول الله ورته ویلی و زه به تاسو چې کم ابن مسعود تاسو له هغه امام ابو داود الفغانی فرمایي و د ابن مسعود مثال د صحابه په دې مابین کې د شې لهک ابراہیم عليه السلام شیدان بیا په مابین کې دي په ایمان راوړل د نه ورس بلاک در ربح د په ایمان راوړل دا نشه صحابې دي د لکه توجہ کوي اخرې مسالمدا بلا رسول الله شفلان میرابہ د حبشو د رسول الله خازم د رسول الله مؤذن د نه کله هم تاریخ ولاني کې چې معلوم نه لیکن پدې کې ایمان او د ایمان د وجه نه رب العالمین په دنيای کې رسول الله فرمایي وایي چې کله جنت تلانو اسمانه مخيبه بلاد سه روانو د خادم په صفه دا, دا غوډ پنو دا کشر مې اورېدو یو ورځ ورنه پښتنو وګړو او تویل شه بلا عمل تکای وایي ولي یا رسول الله ماخو بل عمل نشت ما ګرکل چې ز او دسو کوم به دا امر منسکم چې کمل لاله کلې د ورکا ته صلو رکعتو شپګر ته يهت المسجد یا کله چې اذان وکم د اذان د قامت په مابین کې سر او رکعت مونږ وکم دا چې مو اذان د جمعې لنی مګر ته وګنټه مخ رب العالمین د عمل د وجهه جنته د رسول الله مخه بوته اې دې دا مطلب نشي چې د رسول الله مخه به تر ده معنا خادم په صفات کم سړی چې د جمعې تعلق لري ان شاء الله کله و دې باندې خبرو کو یوسل فنزک سند چې رب او شيون چې د عث سورلاند کې نه یي یا د خپل سورلاند یت الله درحملاند یوب انسان چې لیدو جمعې سره تړلې تانيما كينترا تا چمكيتوكي دا بلا وقتي جنت داخلي دوي دا اختلافي مثلا نبی چو صرف مكروه وقت کیدا دونس وجو وقت کیدا مره خطوبری وقت کی جمعہ تا دا داخچه تحيت المجد وضو کولیش گني شکا ولي د امام ولي ولي او پهون تر باندې جمهور علما یو روایت را وړي او دا خبره کیدا کولیش صلات التوبو فلا ان پلان انسان ده زين ابن حارثه او د بلال رسول الله مبارک درجه اگر کدا غلامان وله نه و لیکن رسول الله بده جگرو امیران مقرر اول ابو بکر او عمر به ورته ماویرین تاکل خودی کی اشاره دیلا چې امتیاز او بالاتری دغه په نسبونو نه دا ندا دا پا عمل دا بلال ابن رباح دا د شي سره دی عمل اکړی ده ته هیۃ المجو ته هیۃ المجل ته هیۃ الوزو رب العالمین مخ کی په همدې کې اشاره دلیلہ چې د مؤمن یو معمولوغند عمل ولې نه دا, دا رب العالمین په نسبنه ډیر اوچته حدیث مصدق د حاکم کی رضی رسول الله فرمای وي د تاسو د یو مؤمن چې د ظرف عمل وکي رب العالمین دا عمل تربيت کوي کوي کوي دمرې غټ کې لکه څنګه چې د اوهد هر غټ ته لکه پتا شو کې دیو اس بچي چې تاسو د اسو یا د اس بچي تاسو تربيت کوي خطری کبه نه عمل دمرې تربيت کوي او بل دې کې اشاره دلیلہ چې عمل صالحه ایمان سمانا التصدق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مال الاعتماد به رسول الله چې کوم خبره موږ لره اولې د پاږې باندې یقین و پر رسول الله باندې اعتماد عمل صالح سمانا کوم عمل چې قران او سنت سره برابر دي که ته ذکر کوي که ته منسکي کوې جن دعوت کوي که صدقه ده که جهاد ده که خوب ده جامع جامه که غن کوادي که تجارت کوادي کارو مسلې څه په اړه خبره باندې دغه چې قال الله قال الرسول تعامل صالح عليه الله ربز بس عمل رب چې دې کی نو بیلانس نه وي دا ما سلام وکړه چې ایمان پیراوړو چا یو کالو سچا د وکاله چا درې کاله ځهن له بيداس والله جي چې د مکه مشکان ول پری دعوت باندې خبرې دلنه جواب دا چې الته نه کان خلک نورم وو په تور مثال زيد بن عمرو بن نوفله قس بن سايده وبيد الله ورقه بن نوفله ذن د شاعره د له کتابص دحات خلک خپل دعوتونه وکړي دغه مو مو چې دعوت دعوت کورې فرق دی بعضی انسانان چې راغل دي شي لکه مونږ تاسو غنی چې په دې کې د قران د سنت کې ګور زر ګور زر منځنه کو ولی باس د انسانان دي زمونږ اوسو مسلمانان رونه چې په غره کې د ګاٹلند نه نوجه د نن دشمن نپری دي ځکه څنګو د ایمان ما بین کې فرق دی زمونږ د دعوت ما بین کې فرق دی زمونږ د عمل ما بین کې فرق دی زمنګ عمل په دې مرتبه کې دي چې ګر جوړه ګر جوړه دا عمل په حق مرتبه کې دي نو د دې وجې نه رسول الله دعوت تیزه او د دې خلکو عملونه چې هغه زید ابن عمر انه نفله او د سبلبل دې په عمل کې لږه سستو او معنا کچابه مخالفت بس کیسه کې و دي چې پوره دا خبره اورې سې ده نو د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دې کاله پوره دا مسلوات دا دعوت خدای دې کلو کې خبره دې ملګرو کوم عمل کوي څل بيتم کال کې مبعوث شو دري کاله دا په دعوت کړي دري کورني کېډي دي یو دا منځونه کال په هغه وخت کې دوه منځ نه فرض و در سره او ماخصن نور نپلو نه واره حديث احمد کې ادي رسول الله فرمایي وکتا سو او وړي چله نور نشدي شي والله رب ساسو دا غوونه او ارته د خپل حکم برابر استعمال کې نوافل کوي کافر لغور هغه منو تاسو د عمل نور زه که مونږ د هر شکل عمل کړو نو مونږ مونږ ته ایت کرب العالمین ده که دا کافر به مونږ باندې بریښ کین او الله څنګه به مونږ ته ایت کو دري د پلان به مونږ نه شي ټینګيږي خو مونږ کله په کله به بل نه چلګا مقابله دا او دا ډرامی راوته دی او دا شونه راوته دی دا موبایل را وستې ځوانان شي د عمل نه خالصي نو مونږ چې کله عمل نه خالصو الله به موږ کله بریښ وکی نو مونږ به دوبره اکانات باندې لړش د هغه مقابله او د نورو نمونځونه کول پدې باندې الله سره تعلق برابرېږي تہجدې کولې او ځنار مزنه او سمون د کېغو هغه بو ده کې دلنا هغه بو ذکرونه کول من در رب العالمین بندگی کټکاو او خل خو بر ماده راوچتو هغه بو داکر کو خوایش په کټ کې د الله بندگی به روانه نکړه من دخل کو در رضا پر شګور جو پروانه کوله احمد ابن حار فرمي به ما دخل کو رضا پر کو د الله سمای په عبادت کې خون پیدا کې ما ویسې چې کله وارشو عايشه رزل نه هله خطروله و, خطر و نصحت وی دخل کو ده کړی د الله رضا والا وی تاسو مره فر کفرا امام شافعی رحمت الله علیه الاسلام ابن تیمره محله او نظر النعیم کدا خبره نقل دا وی رسنا س لا تدرک دا دخل کو خوشالی د چ پرمایشي چ ورانه شلاند کېدل دویم کار تشکیه تنفوش شروع کړ دروغ مکوا حسد مکوا کوا کینه مکوا غیبت مکوا گناهونه مکوا بلکې تقوا وکد اللهم محبت فل کا داو دا کم چې د کول دی هغه وکړه چې د نه کول دی او درم دعوات الى القران شروع کي نوما الله کي اولاني سرور ایمان تاغي اور سبي سرو دا خبرم نو دي دري کال پوري رسول الله پري دعوت کي دا مثلا اور شي دا ان شاء الله رور چهارشمي رسول الله دنا بوت شروع او باقي کي خبره کو چکم کم کم تر لسم کال پوري وښوله شریج دعوت فاتح جهری دعوت به شروع شو رب العالمین من غوا تاسو د محمد رسول دو مهم اعلام الله صلی الله علیه کی دوی مهمه اعلان داده سبا ان شاء الله دوه بجو نه زموږ مدرسات علم القران و سنتنا رجبا کی د شیخ ترجمه افتتا او زموږ ورته د دیغه اقتدامی پروگرام دی درش منځ درش سلوخ فور کسان زموږ ان شاء الله غد ورته دوري نه شروع کیږي د دوره تفسیر افتتا او د دوره حدیثه ان د حدیبه زوجل عنایت تاریخ تدوین پروگرام ده نو درب العالمین در زاره فارخ فلم بک بر خبر ټول مل غور شرکا خبر شریک کو چې سبات خیر پدی مجلس کې سمو سره شریک رب العالمین موږ تاسو د قران او شن بشریت نن نصیب کی ان شاء الله دې بارغه تفسيري خبرو کو الحمدلله حمدا کثيرا في من والسلام على سيد الانبياء والمرسلين صلى الله تعالی